Розділ 5 Центральна Європа. Травня 16-го. Я дуже довго нічого не записувала до свого щоденника, бо до Парижу приїхав містер Ейсман. А коли містер Ейсман у Парижі, то ми завжди робимо все одне і те саме. Я хочу сказати, що ми ходимо по крамницях, потім відвідуємо театр, потім їдемо на мамар. І взагалі, коли скрізь буваєш з містером Ейсманом, то ніколи нічого не коїться. Я навіть покинула вивчати французьку мову. На мій погляд, треба залишити французьку мову тим, хто жодної іншої мови розмовляти не вміє. Але зрештою, містер Ейсман ніби кинув цікавитись тим, щоб ходити зі мною по крамницях. А тут він почув, що у Відні зовсім дешево продається гудзикова фабрика, а містер Ейсман саме торгує гудзиками. От він і подумав, що було б непогано мати ще гудзикову фабрику у Відні. Тому він поїхав до Відня, сказавши мені, що йому зовсім не буде прикро, якщо він ніколи в житті вже не побачить Рю де Льопе. Він ще сказав, мовляв, якщо він буде тієї думки, що мені Відень придасться для мого розумового розвитку, то пішле до нас, Дороті та мене, і ми поїдемо до Відня і там чогось навчатимемося. Бо ж містер Ейсман серйозно хоче, щоб я думала лише про освіту, а не про щось інше». Надто прокрамниці Отже, сьогодні ми дістали від нього телеграму Він пише, що ми з Дороті взяли Орієнт-Експрес Бо ж нам конче треба подивитися на Центральну Європу Там босила такого, що дуже, до речі, знати нам, американським дівчатам Дороті каже, що коли містер Ейсман хоче, щоб ми подивились на Центральну Європу вона ладна закладатися, що в цілій Європі немає Рюделяпе. І от ми з Дороті завтра сідаємо до Орієнт-Експресу. Я тієї думки, що це не зовсім звичайна річ для двох молодих американок, як я та Дороті їхати Орієнт-Експресом, бо ж, здається, у Центральній Європі розмовляють найрізноманітнішими мовами – що їх ми не тягнемо, крім французької. Та я сподіваюся, що завжди знайдеться якийсь жильтмен, ладний усім допомогти двом молодим американкам, як я та Дороті, що мандрують зовсім самі і їду до Центральної Європи, щоб поповнити свій розвиток. Ми в Орієнт-Експресі, навколо все цілком незвичайне, я хочу сказати, що коли ми з Дороті прокинулися та почали дивитись у вікна нашого купе, то вигляд був зовсім незвичайний, бо ж за вікнами все було видно фарми, і ми бачили силу жінок, що тягли маленькі оберемки сіна і складали їх у великі стоги. У той час, як чоловіки їхні сиділи за столиками під тінню розложистих дерев та пили собі пиво, або чоловіки сиділи в на тинах, палили люльки та дивились, як жінки працюють. Нарешті ми з Дороті побачили, як двоє дівчат оруть поле коровою, і Дороті сказала, «Мені щось здається, що нам не треба було їхати так далеко від Нью-Йорку, бо я починаю думати, що Центральна Європа – це для нас дівчат, Зовсім не така вже підходяща країна. Тут ми обидві зажурилися. Я навіть в пригніченому настрої. Якщо містер Ейсман хоче, щоб ми американки цього тут навчалися, то ясно, що це не може не пригнічувати настрою. Так що мені не хочеться знайомитися з жодними джільтменами, що народилися і виховувалися в Центральній Європі, я хочу сказати – що більше я мандрую і що більше бачу різних чужоземних джельтменів, то більше починаю цінувати американських джельтменів. Я вирішила зараз одягнутися, піти до вагон-ресторану і вишукати там якогось американського джельтмена, щоб порозмовляти з ним, аби розвіяти свій пригнічений настрій. Товариство Дороті на мене ще гірше впливає» бо вона лише дратує мене, кажучи, що я, мабуть, закінчу життя десь на фермі в Центральній Європі і оратиму коровами. Жарти дуроті завжди зовсім непристойні. Я гадаю, що значно краще почуватиму себе, якщо піду сама до вагон-ресторану і як слід поснідаю. Ну от, я дійшла до вагон-ресторану і саме надибила там дуже цікавого американського джільтмена. Це був надзвичайний збіг обставин. Справа в тім, що нам, американкам, всі вуха прозвонили чутки про славнозвісного Генрі Спофарда. А це і виявився сам Генрі Спофорд, славетної родини Спофордів, дуже-дуже старовинної. І дуже-дуже заможної родини Містер Спофард належить до одної з найвідоміших в нью йорці родин Та він зовсім не такий джельтмен, як інші багатії Бо ж увесь час працює на загальну користь Це той самий джельтмен, що його портрети завсіди можна бачити по всіх газетах Бо ж він – Цензурує всякі п'єси, шкідливі для суспільної моральності. Нам усім дуже добре затямилось, як він одного разу приїхав снідати до Ріца і зустрівся там зі своїм приятелем, що снідав у товаристві Пегі Гопкін-джойса. І коли той хотів познайомити Пегі Гопкінс Джойса з містером Спофардом, містер Спофард показав спину і вийшов геть. Містер Спофорт дуже славедний преспітеріянець. Надто преспітеріянець, щоб знайомитися з Пеггі Гобкінь-Джойсом. Я вважаю, що для такого молодого джільтмена, як містер Спофорт, дуже незвичайна річ, що він преспітеріянець, бо, ж, звичайно, джільтмени на 35 років мають зовсім інші заняття. І ось коли я побачила, що передо мною не хтось інший, як сам славнозвістий містер Спофард, я просто схвилювалася. Досі, бо всі ми, я і мої приятельки, дарма намагалися хоч будь-як познайомитися з Генрі Спофардом, і от раптом ми опиняємось з ним в одному потязі, десь у Центральній Європі. Тут мені спало на думку Як це буде незвичайно Якщо така жінка, як я Почне товаришувати з таким жильтменом Як містер Спофарт Що й дивитися на жінок не хоче Якщо вони не скидаються на преспітеріянок. А я мушу сказати Що в нашій родині у Літлороці Дуже мало було чогось преспітеріянського, і от я вирішила сісти до його столику. Потім мені довелося спитати його пояснень щодо грошей, бо ж у Центральній Європі з цим зовсім безглуздя, гірше навіть, ніж з тими франками, що вживаються в Парижі. Тут гроші звуть крони, і їх треба дуже багато». Маленька коробочка цигарок коштує 50 тисяч крон. А Дороті каже, що якби був ще в цигарках справжній тютюн, то за коробку б довелося заплатити стільки, що нам було б на силу підняти на прилавок таку кількість крон. Сьогодні зранку ми замовили Люкаєві пляшку шампани, і коли він приніс її, ми просто не знали, скільки йому дати на чай. Дороті порадила так, щоб я вийняла папірця, що зветься мільйон крон, а вона теж матиме в руках напоготові також папірця, що на йому написано мільйон крон, і спочатку я йому дам свій мільйон, а якщо з перекривленого його обличчя буде видно, що він незадоволений, так вона дасть йому свій. Але ж, коли ми заплатили за шампану і я дала йому сім мільйон крон, не встигли ми отямити, як він схопив мою рукою, почав цілувати і став навколішки. Зрештою, нам довелося просто виштовхнути його з купе. Як видно, мільйона було досить. Я й розповіла містерові Спофардові, як ми не знали, Скільки дати на чай Люкаєві, коли він приніс нам мінеральної води. І я тоді попрохала його розповісти мені все, що треба про різні сорти грошей, бо ж я сказала, що завжди намагаюся бути ощадливою. Мовляв, на мою думку, карбованець копійку береже. Це вийшло зовсім незвичайно. Бо ж містер Спофард сказав мені, що це також і його улюблене прислів'я. Після цього ми з ним розбалакалися, і я йому сказала, що я мандрую, намагаючись поповнити мою освіту. При цьому я розповіла йому, що зі мною молода дівчина, що її я намагаюся перевиховати і, гадаю, мовляв, якщо вона почне прагнути освіти то це допоможе їй перевиховати саму себе. А вже ж, зрештою, містеру Спофардові доведеться таки рано чи пізно здебатись Дороті, і він буде здивований. Що спільного може мати така добре вихована молода дівчина, як я, з такою особою, як Дороті? Отже, містер Спофард був дуже зацікавлений, бо ж він сам кохається в тому, щоб первиховувати всіх. І все як найсуворіше критикувати. Він на те й до Європи поїхав, щоб своїми очима подивитися все те, на що звичайно їздять дивитися в Європі американці. Тоді, як вони повинні були не на це дивитися, а відвідувати музеї. Бо ж, і якщо не єдина річ, що цікавить нас, американці, в Європі, то нам не треба виїздити від себе і придивитися до всього такого попереду в себе вдома, в Америці. Отже, містер Спофарт увесь свій час витрачає на те, щоб якнайшвидше вивчити все те, що причиняється до шкоди для суспільної морали. Отож, Містер Спофард Дійсно мусить мати Дуже-дуже суворі моральні звичаї Адже ж інакше Все те, що псує Моральність інших людей Зіпсувало б і його Моральність Але ж моральність Містера Спофарда Це не псує І я гадаю, що мати Таку тривку моральність Це просто чудо Отож я й сказала містеру Спофордові, що є тієї думки, що сучасна цивілізація зовсім не те, що нам потрібно, і що ми мусили б замінити її на щось інше. Тоді містер Спофард спитав дозволу прийти до нас до купе, щоб про все це як слід побалакати, якщо лише він не буде потрібний своїй матері. Бо ж мати містера Спофарда завжди мандрує вкупі з ним. І він ніколи нічого не робить, не сказавши попереду своїй матері і не спитавши в неї дозволу. З цієї рації, як він каже, він і не одружився, бо ж його мати вважає, що сучасні молоді дівчата не такі, щоб з ними міг одружитися молодий чоловік з такими моральними принципами, як містер Спофорд. Я сказала містерові Спофардові, що я цілком поділяю думку його матері про сучасних молодих дівчат. Сама ж бо я старомодна дівчина. Але ж тут я почала турбуватись про Дороті. Дороті ж бо зовсім не старомодна дівчина, вона раз у раз може блямкнути присутності містера Спофарда щось таке, що він здивується, мовляв, що може така старомодна дівчина, як я, робити з такою дівчиною, як Дороті. От уже йому сказала, що мене ж ніяк не щастить перевиховати Дороті. І я дуже б хотіла, щоб він з нею познайомився і по всій щирості сказав мені свою думку – чи не я лише час, намагаючись перевиховати таку дівчину, як Дороті. Зараз він пішов до своєї матері. Хочу сподіватися, що Дороті виявить себе за присутності містера Спофарда, за вихованішу, ніж, звичайно. Містер Спофард щойно пішов з нашого купе. Він таки приходив до нас з візитою. Він нам усе розповів про свою мати. Я була дуже-дуже цим зацікавлена, бо ж ми з містером Спофардом заприятелювали, бо треба знати, що він жильтмен з тих, що полюблюють знайомити свої знайомих дівчат зі своїми матерями. А якщо знати заздалегідь, що це за особа мати нашого знайомого жильтмена, то потім легше з нею розмовляти, коли доведеться здибатися, а такій дівчині, як я, що кроку загрожує небезпека знайомства з матерями джельтменів, але ж така погано вихована дівчина, як Дороті, звичайно, не з тих, з якими знайомляється матері джельтменів. Містер Спофарт розповів, що йому доводиться дуже багато турбуватися своєю матір'ю. У матері Бо містера Спофорда щось погано з розумовими здатностями, справа в тім, що його мати походить з такої старовинної родини, що її навіть довелося, коли вона була маленька дівчинка, віддати до школи влаштованої спеціально для дітей з дуже старовинних славетніх родин, де їх навчають так, щоб не було важко їхнім мозкам. Їй досі заборонено отруднювати мозок, тому з нею скрізь їздить молода особа, що звуть її компаньонкою на прізвище міс Чепман. Містер Спофард каже, що завжди трапляється у світі щось нове, про що їй не стигли розповісти в школі. Отож обов'язок міс Чепман їй все пояснювати, інакше Бо як вона могла б знати, що таке нова річ, як радіо, наприклад, якщо тут також не було б місі Чепман, що їй все пояснювати? Тут Дороті втрутилась до розмови і сказала, яку ж відповідальність взяла на себе ця дівчина? Ну, наприклад, уявіть собі, що вона їй пояснить, що радіо – це така пічка, який якось спаде на думку Холодного дня накласти туди паперу І підпалити його Але ж містер Спофарт сказав Дороті Що міс Чепман Ніколи не зробить такої помилки Міс Бочепман Походить сама З дуже-дуже старовинної Славетної родини І в неї Дуже розвинена голова А Дороті сказала Ну Якщо в неї справді така незвичайна голова, я б'юсь об заклад, що до її старовитної славетної родини колись очищав якийсь рознощик льоду, що на нього не слід було дуже покладатися. Після цього ми з містером Спофардом припинились зважати на Дороті. Вона зовсім не вміє підтримувати розмову. Ми з містером Спофардом почали розмовляти про питання моральності, і містер Спофард сказав, мовляв, він тієї думки, що майбутнє цілком у руках містера Бланка, прокурора, того самого славнозвісного прокурора, що зачиняє всі місця в Нью-Йорці, де лише продають вино. Містер Спофард розповів, що кілька місяців тому коли містер Бланк вирішив будь-якою ціною здобути собі посаду прокурора, він вилив у себе помийницю на тисячу доларів вина. На це Дороті сказала, гарно було йому виливати на тисячу доларів вина помийницю. Він за це принаймні дістав на мільйон доларів популярності, а до того ж гарненьку посаду. А якщо ми вилімо вино в нашу поминальницю, що ми за це дістанемо? Але ж містер Спофард надто розумний джентльмен, щоб відповідати на такі дурні питання. Отже, він подивився на Дороті поглядом, свідомим своєї гідності, і сказав, що йому час іти до матусі. А я дуже розсердилась на Дороті. Я вийшла слідом за містером Спофордом до коридору і спитала його, мовляв, чи не думає він, що я марную свій час, намагаючи переховати таку дівчину, як Дороті. Саме цієї думки містер Спофорд йому здається, що для такої дівчини, як Дороті, немає нічого святого. Тут я сказала містерові Спофордові, що я витратила вже стільки часу на дуроті, що якщо мені не пощастить її перевиховати, то це розіб'є моє серце, і мені на очах з'явилися сльози. Містер Спофард дуже співчутливо поставився до мене. І коли побачив, що в мене немає хустки, він узяв власну хустку і витер мені очі. Він обіцяв що чим душ намагатиметься допомогти мені у праці з Дороті і примусити її розум піти шляхом вищих думок. А потім він сказав, що на його думку нам треба було зупинитися у місті, що зветься Мюнхен, що зверхом набитий всіляким мистецтвом, що його звуть у Мюнхені Кунст, і що це дуже придасться нашій освіті. Він додав, що сам з нами вийде з потягу М'юнхенові, а свою матусю може відправити разом з місіс Чепман просто до Відня, адже його матусі все одно всі міста здаються однакові. Так що ми постановили, що вийдемо з потягу М'юнхенові, а містерові Ейсманові я можу послати телеграму, коли ніхто не бачитиме, Бо ж я серйозно думаю, що про містера Ейсмана мені, містерові Спофардові, говорити не слід. У кожного з них, бо зовсім інші релігії, а коли у двох жильтменів такі різні релігії, то в них дуже мало конгеніального. Я просто протелеграфую містерові Ейсманові, що ми з вирішили спинитися в Мюнхенові, і подивитись на всіляке мистецтво. Я повернулася до Дороті і сказала їй, що якщо надалі їй не буде чогось особливо мені сказати, то хай вона й не говорить, бо ж хоч містер Спофарт походить зі старовиною аристократичної родини, і він є преспітаріанець, зі мною все ж він може заприятелювати, і нам є про що порозмовляти». Я помітила, що містер Спофорд дуже кохається в тому, що просторікувати про себе. Я сказала Дороті, що це доказ того, що він зрештою цілком такий самий, як всі інші чоловіки. Але ж Дороті відмовила, що для неї цього доказу замало. І вона додала, що на її думку, я, може, заприятелюю з містером Спофордом, а надто з його матір'ю, що з нею, як і здається, у мене дуже багато спільного. Але ж вона ще сказала, що якщо я колись наштовхнусь на міс Чепман, то тут моя справа схибить. Дороті бачила міс Чепман під час сніданку, і вона каже, що міс Чепман особа стих що ходять у чоловічому комірі та краватці, навіть коли не їздять верхи. Дороті ще каже, що місць Чепман так на неї подивила за сніданком, що тут і спав на думку носій люду. Вона ще каже, що місць Щепман у кожному разі дві третини усіх місків, що припали у сьому тріо цих джигенсів, Такий слівце Дороті вигадала Щоб звати ним людей вищого суспільства Дороті каже Що Джульменові З таким мозком Як у містера Спофарда Щоб гаяти час Тільки лишається Що кидати монетки до електричного піаніно Але ж і навіть Не шаную її відповіддю На такі фрази А втім нам час збирати речі, щоб зійти з потягу в Мюнхенові і обдивитись там увесь мюнхенський кунст. Травня 19-го Учора містер Спуфарт, я та Дороті зійшли з потягу в щоб обдивитись там увесь мюнхенський кунст. Відразу ж ввідко, що Мюнхен зверхом набитий кунстом. Якщо навіть цього попереду не знати, у Мюнхені скрізь на всьому бачить слово «кунст», написане величезними чорними літерами, і без «кунста» тут немає навіть жодної скриньки чи стильника чобіт. Містер Спофарт сказав, що ми конче мусимо піти у Мюнхені до театру, бо навіть театри Мюнхені повні «кунста». Ми вдивилися всі афіші всіх театрів, тут нам допоміг дуже інтелектуальний конторщик готелю, що цілком усе розумів і міг нам розповісти, що там написано, бо ж для нас воно було абсолютно незрозуміле. Виявляється, в Мюнхенові теж ставлять тіки, І я запропонувала, ходім подивимось скільки, бо ми були бачили в кіки Леонору Ульрі у Нью-Йоркці. Ось же втямимо, в чим там справа, хоч би воно й було не англійською мовою». Отож ми пішли до кунстеатру. Виглядає, ніби мюнхен зверхом набитий німцями, і фоє кунстеатру теж було зверхом набито німцями. Всі вони стоять у фоє і перед кожною дією п'ють пиво та їдять силу селену бермудської цибулі, ковбаси з часником та крутих яєць і знову п'ють пиво. Я спитала містера Спофарда, як на його думку, чи не потрапили мені в року не до того театру, бо ж дуже погано смерділо у фоє. Коли певні пахущі робляться античними, то завжди тхне дуже погано. Але ж містер Спофард тієї думки, що фоє фойє концтеатру тхне не гірше, ніж бути в Мюнхені, то Дороті сказала – Кажіть, що хочете про те, що німці повні кунстом. Насправді ж вони повні самою бакалією. Тоді ми зайшли до залі кунстеатру. В театральній залі тхне вже не так добре, як у фоє. Усередині кунстеатр, оздоблений чимсь навзірець тельбухів, коли б їх розклеїти по стінах та позолотити. Але по золоту погано видно. На ній босила пороху. Доритю обдивилася навколо і сказала, що, мовляв, якщо це кунст, то наш юніон гіл у Нью-Джерсі є, напевно, всесвітній центр мистецтва. Почали грати Кіки, але ж видно, це не та сама п'єса, що в Америці, бо тут справа йшла начебто про цілу родину дуже грядних німців та німок, що весь час намагалися наступити один одному на ноги. Дороті, звичайно, розбалакалася з молодим джельтменом, очевидно, німцем, що сидів позаду неї. Їй здалося, що він плескав, але ж насправді це він розбивав круте яйце об спинку її фотеля. Він розмовляв англійською мовою з дуже помітним акцентом, мабуть, німецьким, і Дороті спитала його, чи вийшла вже Кікі на кін. І він сказав ще, але ж її грає красуня, німецька актриса з Берліну. І ми, мовляв, відразу ж її пізнаємо, скоро вона вийде, навіть якщо ми нічого не тямимо. Зрештою, вона вийшла. Я хочу сказати, що ми догадалися, що то вона, бо німецький джельтмен, що з ним Дороті познайомилась штрикнув Дороті ковбаскою. Ми дивилися та дивилися на неї, і Дороті сказала, якщо шумен гейкне, ще жива бабуся, так це ми її надибали в Мюнхені. І ми вирішили більше вже не дивитися Кікі, бо на думку Дороті, перше, ніж ризикувати життям і лишатися дивитися, як Кікі гратиме славнозвісну сцену, коли вона падає непритомна в останній дії, нам, мовляв, треба довідатись, в якому стані підморівок будівлі. І якщо підморівок такий же античний, як і запах, що скрізь тут є, то обов'язково буде катастрофа, коли Кікі впаде на долівку. Навіть містерові і спофардові було ніяково. Але ж, взагалі кажучи, їм був дуже радий, він казав, що він стовідсотковий американець і що так їм, німцям, і треба за те, що вони почали таку війну з нами, американцями. Травня 20-го Сьогодні містер Спофарт хоче повести мене глянути всі музеї в Мюнхені з верхом повні кунстом що їх мені конче треба бачити. Але Дороті сказала, що вчора ввечері вона вже понесла кару за всі свої гріхи і що тепер вона почне нове життя і поїде з своїм німецьким знайомим жильтменом до одного місця, що зветься Гуфбрау, і ще є найбільшою пивною на весь світ. При цьому Дороті сказала, що я, мовляв, можу шукати дива, а з неї досить пива. Ця Дороті – є просто справжній звірець поганого виховання. Травня 21-го. І от містер Спофорд, я та Дороті знову сидимо в потязі і всі разом їдемо до Відня. Вчора ми з містером Спофордом весь день витратили на те, що глядали Мюнхенські музеї, але ж про це не хочу навіть і думати. Бо ж коли зі мною трапляється щось жахливе, я завжди намагаюся пригадати правила християнської науки і просто не лише не думаю про це, але ж запевно кажу, що нічого цього ніколи не було, навіть коли мені ноги горять так, якось зараз. Дороті теж мала дуже важкий день у Мюнхені. Її знайомий німецький джельтмен, що його звуть Рудольф. Приїхав до неї об 11 годині, щоб повезти її снідати Але ж Дороті сказала йому, що вона вже снідала Але він сказав їй, що теж уже їв перший сніданок Та тепер вже час для другого сніданку І ось він повіз Дороті до Гов брау, де всі їдять біля колбаски і прецелі Та п'ють пиво об одинадцяті годині ранку коли вони з'їли свої білі кобаски та випили пива, він вирішив повезти її проїхатись, але ж не встигли вони проїхати кількох кварталів, як уже надійшла година для Ленчу. За Ленчем вони силу чогось їли, а потім він купив їй велику коробку шоколадних цукерок з лікером і повіз її на ранкову виставу до театру. Але ж після першої дії Рудольф виголодався, і їм довелося піти до фоє і їсти там сендвічі та пити пиво настоячки. Дороті п'єса була не дуже до подоби, і після другої дії Рудольф сказав, що вони можуть поїхати з театру, бо ж однаково вже час пити чай. А після дуже ситного чаю Рудольф запросив її обідати. А Дороті була надзвичайно схвильована, щоб сказати ні. А після обіду вони поїхали до якоїсь садка пити пиво з прецілями. Але зрештою Дороті погано відчула себе, і вона попрохала його відвезти її назад до готелю. І Рудольф сказав, що він до її послуг, та треба ж спочатку трохи попоїсти. Так що сьогодні дороті в такому ж пригніченому настрої, як я, але ж дороті не знає правил християнської науки, і їй залишається лише страждати. Але ж і я, незважаючи на всю свою християнську науку, Починаю відчувати себе дуже незручно, коли думаю про наше перебування у Відні. Справа в тім, що у Відні містер Ейсман. І я не уявляю собі, як мені пощастить довго бувати в товаристві містера Ейсмана і містера Спофарда одночасно і влаштуватися так, щоб вони не зустрічалися. Бо ж містер Спофард, може не зрозуміти, чому містер Ейсман витрачає так багато грошей на мою освіту. А Дороті ще псує мені настрій балачками про містера Шепмана і запевнює, що коли місь Щепман побачить мене у товаристві містера Спофарда, вона зараз вже телеграфуватиме до їхнього домашнього психіатра. Мені лишається тільки кому гадіяти так, як наказує християнська наука, і сподіватися, що все завжди вийде на найкраще. Травня 25-го Доки що, справді, все влаштувалося на найкраще. Містер Бо Ейсман страшенно зайнятий весь день в своїх гудзикових справах і сказав мені, щоб я робила, що мені завгодно. І скрізь їздила б цілий день з Дороті. Так що ми скрізь їздимо цілий день з містером Спофардом. А містерові Спофардові я сказала, що мені зовсім не доподоби всі ці місця, куди їздять вночі, і що я волію рано кластися до ліжка, щоб зранку бути готовою скрізь з ним їздити. А простившися з ним, я з Дороті та містером Есманом Їду обідати, потім до театру, Потім вже зовсім пізно, До кабаре, що зветься червоний капелюшок. І я можу триматися на ногах, справді, Лише за допомогою шампани. Так що, якщо ми будемо насторожі І не напоримося на містера Спофарда На якомусь такому місці, Де він вивчатиме те, на що нам американцям дивитися не слід, то все вийде на найкраще. Я можу сказати, що я поклала край навіть вештані по музеях з містером Спофардом, пояснивши йому, що я більше кохаюся в природі, а на природу дивляться з екіпажу в Паркові це значно легше, принаймні щодо них. Він тепер починає вже розмовляти про те, як би він хотів, щоб я познайомилась з його матір'ю, і, здається, дійсно, це виходить на найкраще. Тільки от у мені дуже важко буває з містером Мейсвеном. Справа в тім, що тоді у нього буває найпоганіший настрій, бо щоразу, як він хоче призначити якесь ділове побачення справі гудзукових фабрик, виявляється, що саме в той час Усі джельтмена у відні мають звичку йти до кафе і там сидіти. Або ж виявляється, що віденським жильтменам, що з ними він мусить мати ділове побачення у гудзиковій справі, спало на думку влаштувати пікнік, і всі одягають коротенькі штанці з голими колінками, чіпляють пір'я до капелюха і їдуть на прогулянку до тіролю. Так що містер Ейсман почуває себе дуже погано. Але ж, якщо хтось може почувати себе погано, так це я. Зрештою, якщо ви цілий тиждень не примружили очі ані на хвилину, так, звичайна річ, ви не можете не бути у пригніченому настрої. Травня 27-го. Нарешті я не витримала, і містер Спофард сказав, що, на його думку, коли така маленька дівчина, як я, хоче перевиховати цілий світ, то вона забагато на себе бере, надто коли починає з такого типу, як Дороті. Отже, він сказав, що у відні є славнозвісний доктор, що його звуть Фрейд і що він може швидко вилікувати мене від моєї іпохондрії, бо він не лікує хвороби, а вимовляє їх психоаналізою. Так от учора він повіз мене до професора Фрейда. Ми з професором дуже довго розмовляли англійською мовою. Виявляється, що у всіх є витиснені жадання – це коли вам хочеться робити, а ви цього не робите. Так от про це ви замість того завжди мрієте у вісні. І професор Фрейд спитав мене, які я бачу сни. Та я сказала йому, що мені ніколи не сниться жодних снів. Я гадаю, що в мене мізок так енергійно працює протягом дня, що вночі, напевно, йому, крім відпочинку, нічого не треба. Професор Фрейд дуже-дуже здивувався, що спіткав дівчину, що їй ніколи не сниться жодних снів. І він почав розпитувати мене про життя. Треба сказати, що він дуже-дуже симпатичний, надзвичайно спритно вміє примусити бути щирою. Я хочу сказати, що я сказала йому такі речі, що їх я ніколи не записала б на відомого щоденника. І він і він був дуже-дуже зацікавлений, що надибав дівчину, яка завжди робить те, що вона хоче робити. Тут він мене спитав, чи траплялось мені жадати зробити щось, чого я не роблю. Наприклад, чи траплялось мені схотіти зробити щось дуже жорстоке, наприклад, застрелити когось. На це я відмовила, що траплялось але шкуля лише зачепила містеру від в слові і спокійнісінько пройшла наскрізь. Тоді професор Фрейд витріщив на мене очі і все дивився на мене і потім сказав, що це, на його думку, неможливо. А потім він покликав свого асистента і показав на мене і щось довго йому казав віденською мовою. Його асистент теж витріщив на мене очі і довго-довго дивився, видно, вони вважають, що я надзвичайний випадок. Зрештою, професор Фрейд сказав, що все, що мені треба, це почати культивувати витиснені бажання, а головне, як треба виспатися. Травня 29-го Стан ускладнюється, учора, бо містер Спуфорд та містер Ейсман обидва опинилися разом в вестибюлі готелю Брістоль, так що мені довелося удати, ніби я їх не бачу. Але ж, якщо легко удати, начебто не бачиш в мене, то удати, наче не бачиш обох. Дуже нелегка річ, так що конче має щось трапитись, або ж мені доведеться визнати» що не завжди все виходить на найкраще.